Вона вже забула, як це буває, коли тобі нічого не сниться. Цікаво, скільки має минути часу за умови, що я одужаю, щоб я перестала старанно записувати свої сни щоранку, – спитала вона в себе. Неллі сиділа на балконі на відкритому повітрі. На землю вже почали сходити сутінки, і створювалося таке враження, що повітря стає... Насиченим мільярдами пелюсток буску їй було приємно. На маленькому столику стояв порцеляновий графин і склянка з таємничим напоєм, настояним на жінчені, після якого майже півдня залишався коричневим язик. Раптом на майдані з'явився незнайомець у дерев'яній масті. Він схилився, привітавши її, а потім, втративши до неї інтерес, став щось розглядати під її будинком. Потім приходили інші. Всі вони були в дерев'яних масках, завбільшки з їхні обличчя. Всі вони чемно віталися з неї і заходжувалися допомагати першому. Вони розкладають вогнище. Вони збираються запалювати багаття, здогадалася вона, і принишкла, тому що не розуміла, чому вони вирішили розпалювати вогонь біля стін її будинку. Вогонь палав, до неї долітали іскри, постаті там внизу почали танцювати. Вже було так темно, що якби не вогонь, вона б нічого не змогла побачити. Незрозуміло як, але ось вона вже помічає й саму себе серед танцюючого кола. Маски, що зображали обличчя чоловіків. Маски, що зображали обличчя жінок. Маски, що зображали обличчя тварин. Вир масок. Вона дивиться на їхні руки, що підіймаються вгору, потім донизу. І починає щось розуміти. Ось руки маленького хлопчика. Тендітні, білі. А на правій руці? Трохи довше, ніж треба мізинчик. Це руки її сина. Ось руки, котрі постійно тремтять. Це руки її колишнього чоловіка, творчої невгамовної особи. Отрудуваті руки з дорогим годинником і з квадратним циферблатом. Це руки її колишнього коханця Майка. А от ще рідні руки, нігті, дали подібної форми, родимка трохи нижче від великого пальця на лівій руці. Це руки її рідної мами. І ці міцні та довгі пальці вона так само впізнала. Навіщо ти сховав за маску свої гарні вишневі очі, Богдане? А ще ці руки, які наче спостерігають за нею. Кого був такий манікюр світлорожевого кольору? В кого були такі загострені нігті? Та невже, шановна вчителька Мей? От такої! І ні а ці дуже знайомі руки. Ті, що останнім часом будять її, та збуджують сильні, певнені, ніжні. «Джон!» Танець пришвидчується, набирає обертів. Їй бракує повітря, їм так само. Всі танцюють у шаленому темпі, небо починає світліти – і це, наче, є сигналом для того, щоб щасливі та втомлені люди почали зривати свої маски і кидати їх у вогонь. Люди ховаються за маски, але хоч як ховайся, почуття тебе викриють. Ось її мама, ось її Богдан, ось і маленький Максимчик, котрий став трохи дорослішим, боже, як він виріс. А ось і Артур, що криво посміхається до неї, Майк, який не хоче на неї дивитися. Мей з розпачливим виразом обличчя. «Що тебе бентежить, га? «Шановна вчителько Мей, їхні маски поглинає вогонь швидше, ніж вони рухалися під час танцю. Дим зіймається вгору, такий гіркий дим, сповнений їхніми турботами, клопотами, сумом, негараздами всім тим, що так чи інакше отруювали їхнє життя. Хтось тримає її за руку». Вона знає, що це Джон, бо від його руки йде тепло. Вона розплющує очі. Біля неї Джон. «Ти плакала?» «Ні». Вона не знає, як йому про все сказати. «Ти не хвилюйся натомість», розпочинає він, хоча сам дуже хвилюється. «Сьогодні вночі хтось приніс твої документи» речі й пакунок, який був підписаний Неллі особисто в руки. Але ж ти сама розумієш, що згідно з нашими правилами, ми подивилися, що там. Там був щоденник, написаний корейською мовою, але з перекладом для тебе. Ми проглянули його, вибач. Правила є правила. Він помічає, що вона зовсім не здивована. – Це щоденник учительки Мей? – запитує вона. Так, її. А ще там була оця квітка. Він простягає їй тендітну, висушену, біло-жовту дрібну квіточку. Вона обережно вміщує її на долоні і намагається відчути її запах. «Чим пахне?» – запитує він. «Моїм минулим життям», – тихо відповідає вона. «Щоденник?» – запитує вона і він простягає її зошит, облямований жовтою шовковою тканиною, на якій гомонять чудернацькі вишиті птахи. «Залиш мене одну, будь ласка», – просить вона Джона. І він миттєво виходить, тихо закривши за собою двері. «Джоне, все буде добре, віриш?» Вона не знає, чи чув він її. Вона знає, що їй потрібно було це промовити. «Привіт, наречена! Не спиш?» Карина заходить до моєї палати. «Я принесла фотокартку твого сина. Сьогодні надійшла за нашим запитом. Який він у тебе красень!» Карина уважно роздивляється мене. Я нетерпляче вихоплюю з її рук фотокартку. На мене дивиться Макс. Високий. Але ж який він дорослий. Це я стала більше схожа на дитину. Чи він устиг настільки змінитися за такий короткий проміжок часу? отакої. такої. Напевне, що він зараз уже вищий від ніг. Адріани Склінарікової. Що ти кажеш, Карина, не розуміє. Нарешті я заплакала скліна. Скільки можна було стримувати воду? Вода бурхлива та свавільна. Її так просто не стримати. Я знаю, що Карина не настільки любить мене, щоб терпіти мої сльози. Слухай, пообіцяй кохати його, добре? Або добре ставитися до нього? У наш час рідко можна зустріти справжніх чоловіків, людей, яким яким, наприклад, можна принаймні залишити кота на вікенд, і щодо яких можна бути впевненим, що вони не зжируть усі котячі консерви. Я починаю сміятися, а Карина починає плакати.